Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Antonina och Kristian Spånar Idag blir det ju en, en liten specialare för vi har faktiskt våran praktikant Alva med oss här idag mm. Hello. Hello. Varmt välkommen till podden nu också, inte ha. bara radio, Nej. är det mycket nu? Ja, ska du passa visstig. på att göra allt Aha. som du kan göra i ljudväg. Men jag, för, för mig som inte riktigt har förstått nu då vad är det vi ska göra? Det är ju halva avsnitt hela avsnittet. Hela avsnittet i vi, vi släpper ju alla tyglar till Aha. henne så mm. att, vad är det vi ska bjudas på här idag? Eh, jag har skrivit ner lite frågor kring ungdomar för på er tid. <laughs> <laughs> Och idag, ja. Nej, du är född, för de som ska förstå? 2003, jag är 15 år. Tycker du då att det är gammalt när vi säger att vi är födda på 1900-talet liksom? Det låter ju lite gammalt, men är ju inte så gammalt. Nej, det är ju inte det. Nej. Men det blir ju en helt låter ju Gammal. Ja, men det gör ju det. Min Tänk... mamma är född 1985. Ja. Våra barn och så har jag ju tänkt på att, mm. att de kommer ju verkligen få en sån chock när de... Min, min son då som är äldst mina barn är ju född 2013. Mm. Så sen när han ändå blir 30 eller 40 så mm. säger att pappa är född 1981. Alltså, du vet då gick man, då var världen svartvit och Hörru, sådär. Det var, då, det var då jorden fortfarande var platt. Ja, lite så är det. Det som att man är typ 200 år. Ja, ja eller, eller hur? Eller hur? Ja. Ja, men för, det, för oss blev det ju en annan grej om någon sa... Uh, att en person var född 1897 säger vi mm. så blir det ju det en väldigt långt eftersom vi är födda 1980. Ja men precis. Men idag är det ju inte så långt egentligen Nej. men det är ju ändå ett helt annat årtionde ja. så det blir, låter ju längre mm. än vad det kanske det är. Det är jättekonstigt. Alltså jag tycker det är helt sjukt egentligen för man låter ju vröl med men som de som börjar trippa av pinnen nu om man på säger men det finns väl någon som agda som är vrödgammal här i Sverige. Som är typ 103 mm. år eller vad nu är. Född 1912 mm. liksom. Ja, Vilket är känns så... helt overkligt. Okej, ja, men lite skillnader på, på hur, hur det var när vi växte upp och hur det är för dig nu. Mm. Är det så du tänker? Ja. Mm? Ja, Jag men så. du... The stage du is vill yours. få oss att känna oss gamla ja. här nu. Är Det det Exakt, det, det, är, det är det jag är ute efter. Ja. Oh, no. Det är tur att jag är så trygg i min ålder. <laughs> det är bara jag som har panik över alla jävla gråa hårstrån som ja. dyker upp. Och jag får stå med pinsett i badrumsspegeln och dra loss dem. Ja. Saga det där högt precis. Va, kom har kommer ihåg haft någon pappa eh, Nej. Den. Nej, det har inte kommit än. Nej. nej. När, fick, när fick du första? Ja, men det var ju när de gråa hårstråna började komma. Men det är ju typ så... i förrgår. Ja, men det är typ i alla fall i år. Då ja. Då jag verkligen har sett dem på riktigt. För jag kommer ihåg när jag var liten- och hur min pappa stod med pincett i spegeln- och pillade bort gråa hårstrån. ifrån sitt huvud och ifrån sitt brösthår. Uh, han liksom. bröstet, va? Nej det, nej, det han aldrig gjort. Utan han stod och noppade bort dem. Men till slut så blev de ju dominerande. Ja, det är klart. Var ju då hade han varit tvungen att växa? Sen fick man skita i det. Eller? Ja, sen fick man uh -huh. lika bra skita i det. Uh -huh. Men där är jag. Så att jag har lite åldersnåga får jag ens ta och se att jag mm. har faktiskt. ja, ja uh -huh. det det vet vi. <laughs> eh, Okej, okay, lite gamlingsfrågor här nu, eller vad var det? Ja. Alva. Då mm, ska vi se vad vi har. Ja. Eh, nej, men typ, alltså, vad gjorde man på fritiden? Nej, <laughs> men... Tycker jag var... <laughs> och inte som barn nu då utan som ungdom. Ja, som ungdom. Ja, som ungdom. Mm. Ja, men, som jag tror vi är ju den första generationen som hade till exempel tv-spel och sånt hemma. Nintendo ja. kom ju typ 80 det här åtta bitars Nintendo, ja. den första. Så, att så man fick sitta jag... och blåsa. Ja, så jag tror inte man att det är så stor skillnad apparaten. egentligen. Vad jag har fått Nej, jag menar, mig är att inte... man var ute mycket, mycket mer än vad barn är idag. Men det är ju bara jag tror att det så säger jag för att jag började bli gammal nästan. Ja, men jag tror också att jag menar, vi fick ju inte telefon i väldigt låg ålder som man får nu. Nej, alltså, jag jag fick min första skillnaden. telefon när jag började sjuan och du kanske har haft din telefon... I något år eller två Jag tror jag fick min första mobil när jag var sju. Ja, men du ser, ja, är där är jätteskillnad. Ja. Vad var det för mobil du fick då? Kommer du ihåg det? Det var en Nokia. Men typ som min lillebror nu han är ju åtta år han ja. har ju en iPhone ja. så det är, lite... men det är ju lite Det helt sjukt. Även ja, där är det ja. skillnad. Kan, för, eller har han typ sociala medier på den då? Nej det har han inte han har spel och, och så kan han typ ringa liksom. mm. SMS Vad har man för ja. abonnemang då? För hade du gett en telefon till Antonina När hon var åtta så hade då ju haft räkningar på flera hundratusen <laughs> Ja faktiskt. Men, men, vi fick en telefon men det finns där. kontantkort och sånt där. Det finns ju ja. kontantkort men min då, pappa det det. mina föräldrar började med att ge mig ett abonnemang. Och när vi hade abonnemang när vi var yngre då kostade det ju typ så här 8 i minuten och mm. ringa. Det mm. var Det är inte som nu när det är bara man betalar en uppkopplingsavgift på 10 öre eller vad det nu må vara. Nej, men det är många abonnemang har du idag att du betalar ett fast pris och ringa ja. så mycket du vill nästan. Nej men jag menar för jag menar, då fick vi en, en då fick vi en telefonräkning och då var den på typ så här 6 000. Ja, ah. ah, det är sjukt. Det är ju, den är ju helt galen Herregud vad min pappa var arg. Men mig. när du fick telefonen så tidigt, vad mm. gjorde du med den då? Jag var... kommer ihåg när jag fick den. Då hade jag bråkat med en kompis eh, som hade varit jättehelak. tror jag att det var som, så här, ett sätt för mamma och pappa att få mig glad. Eller <skratt> <skratt> <skratt> det verkar lite så. Men jag använde den inte så mycket. Ja, det var väl om jag gick iväg... Typ, typ grannen. Men Egentligen ju... så hade ju dina föräldrar GPS i den så att ja. de skulle ha koll på dig vart du var ja, någonstans. Ja, det var säkert så. <laughs> Men då började du inte använda sociala medier? Nej, då var jag väl kanske 12. Ja, mm. för det tror jag är största skillnaden som den frågan du ställde innan vad gjorde man eller vad var skillnaden nästan? Det var ju det, sociala medier. Ja. Att skulle man umgås med någon så var det ju ringa hem till av ja, ja, och liksom. alltså, Fråga efter någon eller bara gå rätt ut en dag. I sommarlovet säger vi. Vakna, äta frukost och gå ut och knacka på en dörr. Ja, Var inte precis. de hemma så gick man till nästa. Till nästa. Liksom. Mm. Eller att man hittade att alla var ute bara mm. oh, där var de det blev var nog mer ett spontant liksom. på det sättet än idag. Men som gården liksom man gick till ja. gården och hängde. Mm. Ja. Men det tror jag en än kan ända idag fast jag tror eh, kanske först då att man skickar iväg ett SMS eller via sociala medier eller ringer och säger vart det är ni. Mm. Ja vi är ja. där. Ja då kommer man. Mm. Innan var, eller när vi växte upp så gjorde man inte så utan då var det mer spontant att man bara dök upp liksom. Ja. Men annars tror jag faktiskt att man gjorde <laughs> ungefär samma saker. <laughs> så gamla är inte. Nej, inte så gamla. Nej, men alltså jag tror det är som du, som du säger mycket med sociala medier. För det fanns ju inte. Nej. Jo, jag vet att vi hade väl luna storm var något som började komma. Det är en lättare tappning av Facebook. Och så fanns det ju något som hette Skunk, tror jag också. Som jag i alla fall använder mig av lite grann. Ja, det vet inte jag vad det är. Men när jag blev så pass gymnasiet, då kom typ MSN. ICQ, och det var bara chattprogram. Ungefär som Messenger är idag. Det var allt som, där har du skillnaden. Det där är skillnaden. Och sen lite kring typ grupptryck och sånt. Om mm. det var lika stort som det är nu. Att man ska se ut på ett visst sätt. Och, men typ ideal och sånt. Om det fanns. Alltså i alla fall för, för mig som tjej så kunde man väl uppleva det ganska så mycket. Att man var tvungen att ha vissa kläder för att passa in. eller Man, var tvungen, man följde liksom... Hade, folk, hade det var någon populär tjej på skolan som började använda en grej. Ja, men Då var alla tvungna att ha den grejen sen. Ja. Så lite så var det ju absolut. Men så det jag kunde uppleva det var ju att man, man var ju liksom i sina gäng och hängde med sina gäng. Mm. Och där var man ju accepterad som man var. Fast man var ändå tvungen att ha vissa av de här coola grejerna. Annars passade man inte riktigt mm. in i gänget. Men vad tänker du på när du ställer frågan? Vad är det som du märker av idag? För det är jättesvårt. Det, det, det här beror nog helt hållet på vad man borde och sånt där. Men mm. sen så tror jag alltid att man har velat imponera. Det är, det är nog det som är det viktiga i den åldern att ja. imponera. Jag vill ha den jackan för den är den snyggaste. Mm. Men på något sätt har jag fått för mig att det är mer mobbing idag om sånt. Alltså har du inte... Som vi pratade om förut, en mobiltelefon. Är det inte den nyaste iPhone så kan man bli mobbad för det nästan. Det låter ju helt sjukt om det skulle vara så. Nej men varför jag säger så här? Det är det för jag hörde av en kompis till mig som har barn som bor i Torslanda idag. Mm. Och de spelade fotboll. Och fotbollsskolor idag kostar ju 3-4-5 tusen spänn. Det är helt är galet. Dyra. Ja, de, det dyraste när jag växte upp kostade ju tusen. Och då kan det vara så här bland 12-13-åringar att de nästa mobben någon som inte hade de dyraste fotbollsskorna. det är helt absurt. Ja, och då fick jag fråga nämligen, var det så när ni växte upp? Nej, aldrig. Var... Alltså jag vet inte någon som ens har brytt sig om vad den andra har för skor. Nej, men jag kommer ihåg när de här Nike 90 kom. Mm. Ja, men typ Fredrik Ljungberg-tiden liksom. Ja, men de kostade en 500 liksom. Ja, ja, ja. Men det var, det är några som jag verkligen har känt att de vill, de vill jag verkligen, verkligen, verkligen ha. Ja. Sen har inte jag inte känt men med några andra grejer som jag kommer ihåg. Mm. Liksom. Ja, men så, så vet jag inte om det är mer Nej. idag, eller? Idag, alltså... Jag tror det är rätt mycket sånt kvar mm. Eller så alltså, Det har kommit mer nästan. För att det är som att ifall jag har en annan tröja än vad, alltså, vad liksom, än vad alla andra har. Mm. Så är det ju folk som kollar. och liksom, undrar ju... om Vilket det är jättekonstigt egentligen. Men något som, som jag tycker också, just det här med sociala medier och med, med, med grejer som kommer fram och tillbaka. Att det kan bli, att det skapas liksom konton och grejer för att mobba. Mm. Eller för att utsätta någon för något. Vilket är helt idiotiskt liksom. Så var det ju inte i den storheten. Och sen i är, den det storheten sant, är det väl samtidigt mycket enklare att sitta hemma och skriva något elakt till någon än att gå fram och säga det till någon. Ja, ja. Så det vet jag inte om ni upplever... Idag i ett högstadie att det är inte så mycket när man väl är i skolan. Men när man slutar skolan, då kommer alla de här ja, skälsord eller annat via... Det är också så här upplevt att man, är, man när man sitter bakom en skärm liksom, så, ja. är man, så är man... Eller att man, när man skriver, typ, om man skulle skriva en kommentar till någon man skriver... Eh, att man ger någon kritik och skriver man inget hat fast det ett något att man säger att det skulle mm. vara okej okay för det. Så att någon skriver något elakt och sen mm. hashtaggar typ inget hat. Ja, det, är det har ju... Det, är ofta, ja, det, det jag har jag inte talas om. Nej, men det, det är liksom som att... Ja, men då bara för att jag skriver det, då kan jag skriva vad som helst. Då är du fri. Ja. ja. Det låter ju galet korkat. Men det kommer på alla sätt. Vet du? <laughs> ja. Men så att om, om du har lagt upp en bild mm. på, och så du en gul tröja, säger vi. Mm. Och så tycker jag att den är skitfull, då skriver ja. jag... Ful tröja, hashtag, inget hat. Typ en sån grej. Förenklat nu såklart. Det var så i alla men... fall för något år sedan. Ja. Eh, och det syntes mycket på typ Youtube till exempel. Att okay. man eh, skrev så. men eh, alltså, Eller att man använder så här ursäkten, nej jag skojar bara, till mm. allting. När ja. man märker hur någon reagerar. Eller jag menar det är ju inte ja. så illa liksom. Typ ja. så man gömmer sig bakom Eller det. typ så här, vad oskön du är som inte kan ta skäl själv. Alltså, ja. mm. Och det är ju... Vad känslig du är. Ja. Ja. Nej, men de, de sakerna är uppenbart mycket, mycket värre idag. Ja, för att, för att, att man träffas inte på samma sätt. Man, man träffas inte på samma sätt. Man umgås inte på samma sätt Nej. Eh, som man gjorde förr. Men som vi pratade ju om det här om dagen. Att när, vi var, när vi var yngre... då Tog vi en pinne och så gick vi ut och slogs i skogen. Och så var det bra sen, liksom. Ja, men det var väl att man var på väg någonstans, hittade en pinne. Och så kunde stanna i tre timmar och slå den pinnen mot ett träd. Ja, och så jag att hade det var man, ah, men det här var roligt. Nu får vi jobba igen. Det vet jag inte om det händer så ofta längre, liksom. Jag vet inte heller om det händer Nä. så ofta. Men, det är ju rena spekulationer. För ja. jag har faktiskt ingen aning om hur det är idag. Och den världen måste ju man på något sätt börja sätta sig in i- för våra barn kommer ju dit. Ja, de gör så ju det. Ju och jag är så himla det. när det kommer till skolan- för att alltså barn kan vara så himla, himla taskiga. Mm. Det är ju något som jag är jätteorolig för, faktiskt. Mm. Så är det. Mm. Hade du fler pensionärsfrågor till oss? Ja, jag har eh, någon till. Men det är väl det där med typ slangord och sånt- mm. Mm. om man använder det. Alltså om ungdomar liksom... Allt som tror jag förändras jättemycket och plus att det ändras jättemycket för vart du bor. Mm -hmm. För att det har ju vi märkt bara du och jag Nina att du kan säga saker till saker som jag aldrig hört innan och jag kan göra det också och alla här känner till det så det är nog väldigt, det är nästan som en dialekt med slangord men... Fast Sen det... så tror jag att det har kommit in mer också för de här sociala medierna. Jag låter super eftersom att säger sociala medier mm -hmm. hela tiden. Men det har ju verkligen påverkat. Det var ju nästan ett bryt på ungdomar förr och nu. Ja. Det tror jag verkligen. Och där kommer nog mycket av alla Men jag här... tror vi har, alltså vi och detalister typ har hamnat, hamnat någonstans mitt emellan. Vi hänger ju fortfarande med på de här förkortningarna som är... Mm. Alltså typ, ja, jag gör ju inte det. Jag, jag, alla de här jag, säg någon förkortning. OMG. Ja men det åh oh, oh my God. Ja, men, ja. men vad heter den äh, loll. Ja. Den tog lång tid innan jag fattade vad det var ja, jag, när folk skrev i början kände man sig program alla de ja, som skrev loll. Ja. Vad fan står det? Lol överallt? För det jag, det fattade nej inte men jag, jag tänkte så här, Har han missat några bokstäver? Ska det stå lollipop? Egentligen? Eller vad, vad håller du på med? Det kan du ha, Det är ju mer bokstäver man missar än det man skriver ut Nej men jag jag trodde först att det var en förkortning Av typ lollipop Men allt det här, alla de här loll och, och OMG och allting som man skriver Pratar ni så? Nej, ni nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej OMG! Ja, lol Säg, Lol använts inte mycket längre äh, vad, är, vad är det för något som används nu då? Nej men det är väl typ Om man skriver vara då Skriver man HMD ah, alltså, man Ja man orkar inte skriva längre Vad händer där är det? idag jag Skriver liksom. inte längre nej. Förkortar allt. Hade du skrivit det till mig På ett sms Jag hade bara så här. HMD hade jag alla fattat Va? det Va? Nej Och men, ändå är det det mest självklara Har du ett, ett konstigt tangentbord På din telefon <laughs> ja. Vad finns det med? Vad skriver man kan det vara så här en mening som bara är förkortningar? Som bara är första ja, bokstäver. Om jag men... skriver HMD till dig, vad svarar du på det då? Svarar man ordentligt då? skriver jag bra och så typ SJ. j Ja, den är med på. Ja, den har man sett. Den kan ju... Nej, den har jag aldrig skrivit men, men varför är det så? Är det bara för att det är men Eller finns det inbyggda kortkommandon i de nya telefonerna? Men du har väl lika ny som alla andra. Du är inte direkt att det man trätta så får man en nyare telefon. <laughs> ja, men de kanske har någon app, någon sån här slang app Nej. som jag inte har en aning om. Slang app. Ja, det kanske. Aha. Det jag kom på en grej här det nu. Slanga appen. Ja, för oss äldre ja, som vill hänga med exakt. Så, oh, till sina barn så att de förstår min svenska, kan nästan näst, en översättare. Så man kan nästan säga att Alva till exempel skulle dra iväg någonting hemligt till en polare mm. och hennes morsa går in och läser det. Mm. Hon fattar inte ett skit ja, av vad som står. Eller bara att du skickar iväg ett sms till din son som är då tio säger vi. Du skriver det som, som vi vanligt folk om ja, man får säga ja, så, ja. så eh, gör. Hur mår du? Bla, bla, bla. Och den översätter det till HMD, SG <laughs> frågetecken. Så att, och sen när han skriver tillbaka så översätter den tillbaka Så att du, vi kan ändå kommunicera liksom. Hur genialisk var inte jag nu då? Så smart Ja. OMG. Men det var jag som kom på detta Det var jag som sa det men du vill ju ha någon app för något annat nej, Jag kom ju på själva idén Nej, tillsammans får vi återskapa det tillsammans Men någonting som jag alltid eh, kan reflektera över eh, Det var som vi pratade innan när vi gick in här i studion Det var ju det här att man verkligen satte och kollade på tv Man väntade in För mm. missade du det klockan åtta en torsdag ja, då, ja, men Man kan ju se reprisen söndagen. klockan tolv på söndag ja, liksom. Men annars såg man ju inte det och idag så är det så jävla enkelt att bara... Jag tar det när jag pass, ja, när det är passar mig. allt är mig så liksom. tillgängligt på ja. ett annat sätt. Eller med de här streamingtjänsterna och sånt som är också... Eller Youtube eller vad det nu må mm. vara. Liksom. Har du någon gång suttit och väntat in någonting? Om det inte är ett idrottsevenemang eller så här... melodifestivalen eller sånt är inte det. det. Nej, men som barn när du växte upp och sånt var det så här, ja ah, nu börjar bollebompa, för det jo, finns ju fortfarande Jo men det kollade kvar. jag på, eller mm. det var, du var att jag väntade in typ klockan sex eller vad ja, det Ja, det brukar men ju vara sånt av... när det är adventskalender eller något, då brukar det ändå vara en viss, bist... ja, fast ändå, och och ja, bara... jag tror man kan streama ja. det. Ja, ja, det är jag är nästan säker på att man kan göra det. Ja, men för den <gå> tänker jag i den stora saken så. Ja, det är, är för, väl om man ska se premiäravsnittet alltså första avsnittet, då kan det ju lätt bli så att man, då får man ju sitta och vänta. Jag missade det, du kunna kolla på på samma dag. Det är inte som när vi var små. Då får du vänta till söndag klockan tolv. Ja, precis. Du missade ett avsnitt av Sikta mot stjärnorna till exempel. Som var det bästa som gick på fredagen. Mm. För då fick du vänta söndag. Mm. Ja, så är det. <glockan> <glockan> ja, det är riktigt roligt. Hade du något mer, allvar som du tänkte på? Nej, jag tror inte riktigt. Nej, Nej. Det är väl... Eh, mamma och pappa har liksom berättat hur vi var när de var <glockan> Jag har aldrig kände mig så här gammal. Jag känner mig som en visman. Ja. Att få sitter och lärar ut hur det egentligen var. Liksom. Ja, det känns jättekonstigt egentligen. Ja. Men jag kan inte ens komma på någonting som, som jag känner heller. Så här, utan det är väl mest... Ja, det känns som att dagens ungdomar också kanske uttrycker sig väldigt mycket i modjisar och såna där grejer. Mm. Det fanns ju inte heller när vi... Då tog vi bara två... Nu har vi ju det på våra telefoner såklart. Men när de första telefonerna kom, då var det ju bara kolon... Och ett, ett, vad heter det? Det som har setts in inom parentes. Ja, ja. Kolon ja, cool. parentes. Ja, man fick hitta gudbar. på sin egen. Ja. Men första mobilen jag hade kunde jag inte ens smsa Va? nej, nej. <laughs> Vad? Nej. På hur du gjorde det? Då då? Nej, det ringde på det. <laughs> <laughs> det är sant. Det, och så hade jag en stor antenn som jag drog upp. Och så, jag hade ingen telefonbok i heller. Var det banantelefonen hade eller? Nej, nej, det var ännu tidigare. En mm. Motorola. En hyfsat stor. Jag fick alltid ha med mig två batterier också. Den laddade de ju alltid ut. Vad sa du? Vägde inte om vet Ja, det var ju så. skit. Du fick ju inte plats med den i fickan. Men du kunde bara ringa på den. Plus att det fanns du ingen telefonbok. Du fick en till att... Nej, men så man hade ju alltid med sig en sån här liten pocketbok med nummer. De ja. mesta kunde man ju faktiskt. Ja, det, för, tror jag också det är också är en också grej. grej ja. Hur många telefoner? Telefonnummer kan du? Jag kan typ mitt egna. Ja, det är ju helt sjukt. Alltså jag, kan, jag kan lätt... Från när jag växte upp, det är 30 år sedan nu. Jag, jag kan fortfarande... mina tio bästa vänner vad de hade för telefonnummer än idag. Mm. Ja, jag kan också det. Eller inte 10? Men i alla fall till mormor och morfar, mm. till min moster, till, till min farmor och du vet, någon kompis. Liksom. Mm. De närmsta kunde Ja Men sånt kan man än idag. Det sitter fortfarande kvar. Jag kommer fortfarande ihåg våra telefonnummer som vi hade när vi bodde i Munchgärde. Det är inte så svårt. första telefonnumret. Nej. Nej. Men det är ju så svårt. Det är ju det är ju större att kunna lite moster fortfarande. <laughs> jo, Men ditt nummer hem, det kan man väl alltid. Jo fast det var ju ändå så här hemtelefon finns ju inte längre. Alltså Nä. ungarna vet ju inte ens vad det är. Vad det är för nåt? Vet du vad det här är för något? Mm. Nej, jag vet inte. Ingen aning. Det gör så jävla bra honom? i den här grown-up som ni sett den filmen. Ja. ja. När de ungarna kommer, det är den andra filmen tror jag, de här bortskämda Adam Sandler heter han va? Ja. Hans unga, de kommer ju till sånt gammalt hus som föräldrarna alltid har varit och nu ska barnen få komma dit. Då går de ju fram till tvn och tittar och grejar och går runt och säger... Var det för stor jävla kartong bakom tv? Ah, Varför står den där? Är det där? en tjock tv eller? Det är ju en tjock tv. Och de är så vanliga. Vad det för jävla kartong bakom tvn liksom? Ja, ah, jag tycker det är fantastiskt. Skämt rätt upp i 80-talet. Ja, ah, ah. verkligen. Ja, men så är det. Ah, ja, är det kul. Slukt, Alva, tack så jättemycket för, för dina frågor där. Du, du fick ju en att känna sig riktigt ungdomlig och fräsch. Mm. Alltså. Ja, jag ska byta löständerna nu och köpa nya tofflor. Ja, ah, det blir grymt. Tack så jättemycket tack så mycket, för att du Antonina and Christian, motherfuckers. You can curse in Sweden, it's okay. Last